Lektion 13 Die Familienfotos Rate mal, wer dieses Baby ist. Das bist wahrscheinlich du. Falsch geraten, das ist Andreas. Und wer ist das? Das ist mein Opa. Dein Vater sieht deinem Großvater nicht sehr ähnlich. Stefan sieht eher seiner Mutter ähnlich. Schau hier, ist ein Foto mit meinen Großeltern, da haben sie uns mit Purzel besucht. Wer ist Purzel? Das ist der kleine schwarze Hund, neben Opa. Ja, der ist so süß, er will mir immer Küsschen geben, das darf er aber nicht. Ich mag Tiere auch sehr gerne, wer steht dort neben deiner Großmutter? Das ist Onkel Rudi mit seiner Tochter, sie heißt Isabella. Dann ist Isabella deine Cousine. Ja, das stimmt. Wie alt ist sie? Sie ist elf Jahre alt und geht schon auf das Gymnasium. Stefan hat noch eine Schwester. Sie ist geschieden und lebt allein mit ihren zwei Söhnen in Hamburg. Meine Schwägerin hat es nicht leicht. Rate mal, wer hier heiratet. Das ist einfach. Das sind deine Eltern. Das Foto hat Rudi gemacht. Er macht gute Bilder. Wann habt ihr geheiratet? Vor fast neun Jahren. In vier Wochen haben wir Hochzeitstag. Schau, hier haben Stefan und ich eine kurze Reise nach Galtür gemacht. Das sind traumhaft schöne Berge. Ich liebe das Gebirge. Ich kenne nur die Tatra. In die Alpen möchte ich irgendwann unbedingt reisen.